A The Independent of sandy megjelent egyik cikke három túlélővel, köztük Arturral készített rövid interjúkon alapult. Artur ekkor osztotta meg először a nyilvánossággal auschwitz tapasztalatait, és úgy vélte, Heller együttérzőn és intelligensen közelítette meg a témát.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 amikor visszagondolt életének rendkívüli időszakára, egész életében pontosan fel tudta idézni, mi történt ott, felső szidéziában, de a rémálmok elmúltak. Sok-sok év gyötrellem után végre igazán felszabadult, és némi békességre lelt.